Obiteljsko gnjezdo. Poštovani slušatelji, dobar vam dan u još jednoj emisiji Obiteljskog gnjezdo u kojoj na primjeru jedne obitelji iz svakog mjesta Vukovarsko-Srijemske županije slažemo društvenu i socijalnu sliku života na krajnjem istoku Hrvatske. Kakve su se promjene dogodile u našim mjestima i kako te promjene doživljavaju sugrađani što očekuju, čemu se nadaju. O svemu tome doznajemo iz naših emisija Obiteljskog gnjezdo. Danas smo posjetili selo Čakovci gdje smo razgovarali sa predsjednikom mjesnog odbora Čakovci Josipom Djokićem. Pa, selo Čakovci se nalazi u općini Tompojevce u kvartu Sredimskoj Županiji. Broj negdje oko 320 osoba uglavnom starije dobi to su znači od 60 pa nadalje ima nešto i mlađih djeca otprilike ne znam možda 15 u selu što osnovno školaca, četvro petro ima djece vrtičke dobi u selu žive Hrvati, Mađari Srbi ima dvoje, troje albanaca, uglavnom to je to što se tiče slike sela. E, što biste rekli o socijalnoj slici sela? Pa socijalna slika je, hmm. ajde mu reći, dosta nepovoljna, uglavnom to što ima umirovljenika, nešto poljoprivrednika koji se bave na velikom proizvodnjom, nešto malo sitnih, uglavnom ima i socijalni slučajeva koji recimo gdje ima u kući troje četvr da ne radi niko, da primaju socijalne pomoći eto uglavnom to mm -hmm. to. od proizvođača što biste mogli istaknuti? pa mogo bih istaknuti recimo od ovih većih kubičeka, kubičega koji se bavi žitaricama zatim račmanja koji se bavi uzgojem krumpira sjemenskog nešto je sad počeo i s lukom kerija koji se bavi bijelim lukom grahom a od ovih mješ, mješovitih uh, izdvojio bi simić, simić Bogdana i Vladu Kovačevića koji se inače bave istočarstvom i, i proizvodnjom poljoprivrednom a ima nekoliko njih koji se bave i ovom crvena paprika, crvena paprika crvena. Za, za, za svinokolje mm -hmm. recimo od njih jedan najjači je Simić pasitaš farkaš Račman, evo glavno. ako ovo, spomenemo nove, novo proizvodnje Bučino kulje? E da, to sam zaboravio, tu su recimo jedni od jačih Horvatović Mio i Finta Nandor, uz njega još ima Bujak Franjo, Šerfe Zijantun i šta znam, uglavnom evo to je krenulo sad unazad tri godine Finta je krenuo Zasobom je povuko ljudi Tako da, evo, i s tim se ljudi uh -huh. Ako e, pričamo o Društvenoj angažiranosti Mještana Čakovaca uh -huh. Koje udruge postoje i kako, na koji se Način ljudi uključuju u društveni pa, život? Uglavnom u Čakovcima Dijeluje Jedna udruga, a to je U stvari nije udruga nego Petef i Koji dosta ljudi okuplja onda ima članova e, hrvatska žena koji su opet u Tompojevcima, je uglavnom to bi bilo, to nema nekih udruga nema nekih većih ok, okupljanja od manifestacija u selu su taj čak svake godine i obilježavanja dana, sjećanja na žrtve domovinskog rata uglavnom je to to što se događa u Čakovci. Mm -hmm. Kako biste ocijenili ta, ta, taj dio, jeste zadovoljni sa ovakvom situacijom? Kako su mještani reagirali? Šujte, e, da sam zadovoljen nisam, moglo bi se puno i bolje i više, ali tako je kako je, nema ni ljudi, znači nema ko ni, ni da se uključe. Mm -hmm. To je najveći problem. Što u Čakovcima nema puno mladih, to što ima, ne mogu naći posao i onda ne. odlaze, recimo otišla je sad nedavno jedna obitelj sa malim djetetom, otišli su za švec, Irsku, Švedsku, ne znam, nija. Znači to malo što imamo, suropovi su, su, su recimo otišli, to je Petrošana obitelj u Njemačku. Ne kako biste ocijenili život mladih u Čakovcima recimo Čakovci u općini Tompojevci je mjesto u kojem se nalazi matična škola da. E, tako da učenici sa svih, o, svih pet, mjesta dolaze, dolaze. Ja. pa čujte uh, mladi osim te sportske dvorane u zimskom periodu nemaju ništa u ovom selu znači autom odlaze u Vinkovce, Vukovar, Osijek uglavnom ne u toj Uh -huh, nemaju prilike nema, nemaju, n, n, niti nemaju nikakvu udrugu nemaju nikakve prostore gdje bi se mogli okupljati a i nema ih što je najgore uh -huh. da ih ima više vjerojatno bi bilo drugačije ali neki su angažirani u, u nogometnom klubu Tompojevci Berak evo to uglavnom to a vjerojatno tu ima još prostora pa dobro bi rad. se moglo kad bi se recimo kad bi bilo sloge u ovom, ovoj općini, onda bi se moglo napraviti puno toga. Znači, da se svi sastaju, ali uglavnom je to sve nekako rasčepkano. Nažalost, još uvijek se gleda tko je tko, ne gleda se kakav je tko, to stvara veliki problem. Mm -hmm. Ako usporediti život e, današnji sa nekim prošlim vremenima, prije 20-30 godina, što biste tu mogli? Ovo. Oh to je velika velika razlika. Velika razlika, onda je bilo puno selo mladih. Ve, svake subote nedjelje su organizirale se zabave, igranke, druženja. Ljudi su izlazili u kafić, je, postoje je nogometni klub, postoje je lovačko društvo, postalo je puno tih organizacija u koje su se ljudi i mladi uključivali, a danas toga nažalost ne. Žalosno ali istina. Ne a što mislite što bi trebali sami mještani vjerojatno u tome poduzeti nekako na... na... Pa čujte, sami mještani opet kažem da je sloge da je sloge, moglo bi se i nešto i napraviti, ali uglavnom se razjedinjujemo recimo ja bi bio najsretniji čovjek da je jedinstvo u ovom mjestu da se ljudi počnu okupljati družiti kontaktirati jedni s drugima, a ne dijeliti se na ove, one, lijeve, desne i ne znam ni ja. Evo, to je moja poruka. Zahvaljujem na razgovoru predsjedniku mjesnog odbora Josipu Jokiću. A više o životnim prilikama u Čakovcima, svakodnevnim brigama i željama, o problemima, ali i radostima obiteljskog života, razgovarali smo sa članovima obitelji Emić iz Čakovaca. Ja sam Vladimir Imić, otac troje djece i supruka Gabriela. Da, mi smo, eto, igrom slučaja došli u Čakovice prije 16 godina. Tu su nam se svidjelo i tu smo se udomačili. E, sad bavimo se pčelarstvom, nešto malo zemlje imamo mali vočnjak, breskve, lješnjake uglavnom sve obiteljsko malo gospodarstvo imamo koze, sve živimo od svog rada radili smo malo u javnim radovima malo u unija papiru sam radio tri godine se nije pogon zatvorio preselio u Osijek teško je dođe posla, zato mi gledamo da svoje obiteljsko gospodarstvo što bolje osposobimo da možemo od njega da živimo djecu smo školujemo da su uredno da završe školu ova najstarija je završila turističku i sad je ona radi na moru, u Poreću na 3 mjeseca je potpisala ugovor i tako da zadovoljni smo sa svojim životom i šta imamo i čim raspolažemo Kako ste odabrali Čakovce? Pa, Ikao slučaje se odigalo Nismo, mi, mi smo došli prvo u berak. Pa nas je rođak ponudio posao u Čakovcima i tu smo onda došli i pošto smo vidjeli da je tu škola osmogodišnja, onda pošta, dom zdravlja u Berkuje nije funkcioniralo, to bila je bila četvorogodišnja škola, to nama nije odgovaralo i ponudjena nam je od rodbine kuća, mi smo tu kuću kupili i podigli kredit, kupili i splatili tako da smo u njoj i oko nje smo... 15 godina, da. Obit, mislim sve smo oko nje posložili da to funkcionira, al tu kuća je bila gola, nije bilo ništa ni objekata, mi smo to posložili, zatvorili krug da možemo se bavimo malo stočarstvom, malo poljoprivredom, malo voćarstvom, i pčelarstvom, tako da mi je tu dosta dobro. Uh -huh. e, recite, evo naša emisija m, kroz prizmu života jedne obitelji e, pokušava proučiti život u mjestima Vukovarskoj Srijemske županije e, znači niste ništa znali o Čakovcima kakav je vam bio prvi dojam o selu i o mještanima? Po selu kad smo došli nas su očarali borovi bili su borovi, mislim ono lijepo je bilo tu smo malo imali rodbine, supruga imala rodbinu, pa već kad smo došli par... i dočekali se nas, ne možemo reći, mještani dobro. Svi gledali su nas pomognu, koje što mogu jeli mislim. Nas se upute u neke stvari. Djeca se išla u kud i svi ostali smo, mislim. Suradživali smo jednostavno. Išao sam, pošto sam se bavio poljoprivredom i poljimehančar sam po struci, pa sam išao i raditi kod tih mještana i tako tu smo se počeli već kad se malo upoznaš, prihvatite ljudi, ako si kako treba, mislim to funkcionira. Uh -huh. e, dakle, uključili ste se odmah i u društveni život. E, kako biste danas ocijenili društveni život Čakovaca? Može ili vi ili supruga? Može Gabriela? Recimo društveni život jel primjećujete da, da se ljudi možda evo sad više druže nego prije ili baš suprotno manje. Mm. Ili kakvi su ne znam, uvjeti za, za starije osobe. Ili ima nekakvih udruga u kojem se mogu ljudi nekako sastati radi druženja? U čakovcima. Je posto, je. Pa jedino gdje se druže je u kudu. Vi, vi, niste, vi niste članovi kuda djeca oni plešu u kudu Vasta, najstarija čerka prvo plesala sad pleše pleso i sin jedno vrijeme ali on je više za nogomet a sad najmanja čerka ona pleše u kudu dobro, pretpostavljam da vi kao roditelji također ste uključeni u rad kuda kod da, pa idu djeca i na mađarski isto imaju kao u školi izborni predmet, onda idu na mađarski plešu u kudu i onda eto to, to njima, mislim za djecu to je jedina nekakva aktivnost u selu nema ništa drugo idu putuju imaju nastupe na Vinkovačke jeseni su išli tako u Mađarsku često idu nastupati Dakle, ako biste ocjenjivali život mladih imate stariju čerku 18 godina koje ima i 19 tako je, znači djeca su vam već u, u tom uzrastu kad bi se malo družila kakav je društveni život za mlade? Kako pa da? nema, nikad ne. ako hoće nešto oni odu do Vukova, Ravinkovaca ali cakovcima ne ima jako malo mladih E, znači e, bavite se aktivno može se reći poljoprivredom e, i planirate nastavljati i dalje tako. Da, da, planiramo ni nema nekog velikog izbora, sad je na djeci red i da se zaposle i da rade i da se oni malo probijaju, a mi, mi gdje jesmo tu ostajemo i nastavljamo s tim, Vjerojatno ćemo i, i proširivati jer podnijeli smo i zahtjev za mjere e, 631 za povećanje i proširenje gospodarstva pa sad ako dobijemo tih 15.000 evra onda bi to mi još pogurali mislim djeca su nam u to sve uključene dokle god su tu prisutna oni rade, pomažu, ali mi to ne bi mogli sami I, i, djeca su švjesna toga da mi živimo od toga i oni vide to i, i stvarno se trude i djeca, mali trenira nogu i tuku, ali tu mu je malo problematičnije putovanje treba ga odvesti, mislim, jel nema kontakta tu sa, jako je slabo, komunikacija veze, selo je to zapušteno, za, mislim, jednostavno, nema stariji narod, u pitanju nema mladih, Evo, to kod nas je, četvero što ide u školu, četvero djece i to je, to je najveći problem, što se nemoj s kim igrati, onda više vremena provede, provedu s naba u radu, i, tako, kad su neke, manifestacije ili nešto, tu mi ispratimo supruga ide gdje god da idu i to je to. Želite li da vaša djeca idu vašim stopama da, da nastave, da ostanu tu u selu da nastave sa radom? Pa Mislim to da ostanu nebi, zato što mi možemo sami već to. Znateš, mi sve što proizvedemo, problem je opet tržište kad nema naroda. Nije problem proizvesti robu, mi ćemo to proizvesti da nije toga interneta, pa da ne šaljemo poštom i tako da možda i rodbine, prijatelja već poznao, ali to je sve kad njih je sve manje. U gradu je Vukovar isto manje, baš mi naših prijatelja je dosta otišla za Njemačku i tu vam jedno tržište smanjeno. A da naša djeca, pa ja vjerujem da će mala koja je bila sada, nije mala, nego starija je, ona je išla u, gdje je otišla na more da radi, ona je zadovoljna tamo i sa platom i sa smještajem i, i najvjerovatnije ćeći će, će i na godinu male djeca, da li će se prihvati pčela, da li neće, da li, mislim to je opet na njemu bitno da završe školu sad su oni u tim godinama ne znaju ni oni štabi e sad možda će se u međuvremenu, dok oni ne pozavršavaju školu to nešto promijeniti, da će tu na selu živno, da će to biti nekog jednostavno življiva da će i poljoprivreda, da će to biti bolje poslovi, nešto se otvoriti ne znam ni sam šta bi u tom smjeru, ali bilo šta trgovina nekada, neko naše proizvode tu, pa da oni vide interesa, da, da oni rade, pa da ima to nekog problem što nama tu, a mi nemamo veliku količinu zemlje, da bi mi mogli živjeti od žita, kukuruza i ostalog. Mi se bavimo robom koja je malo kvarljivija, koja se mora brzo prodati, riješiti i ne može se stvarati nikakve zalihe. E sad kažem, djeca, da li hoće, da li neće, mislim, oni vole tu, njima je tu dobro, s nama je, družimo se i kroz rad se družimo i nagrađujemo i i stimuliramo, mislim, djeca su stvarno, mislim voli tu, a sad kako će život odvesti. Evo e, Gabrielu ću pitati e, kad ste se evo, preselili e, u, u, ove, u ove krajeve, e, jel no. mogli ste birati, e, jel ste možda razmišljali o tome da živite u gradu ili ste mislili samo, evo razmišljali o tome da, da živite samo na selu. I po vama, koja je prednost života na selu? Djeca imaju više slobode na selu, međutim sad više i u gradu je, ono, više i grad je pust. Međutim, ovaj, mi kad smo došli, pošto smo živjeli na selu, navikli smo na selu, navikli smo da imamo i stoke, kokoške, svinje, koze i sve ostalo, mislim i tim ne bi se mogli baviti da smo u gradu. E sad, ne znam, trenutno nama je dobro na selu. A sve kako će biti, imamo svoju hranu, imamo, proizvedemo sve, znamo šta jedemo, znamo šta naša djeca jedu, šta piju, šta koriste ovako, da smo u gradu, to ne bi vjerovatno mogli. Aha. Dobro, eto, samo malo, jedno, nije život samo posao, jako pretpostavljam da jako puno radite, ili imate nekakve hobije ili neka, nekako se opuštate nakon napornog rada? Pa o, sa djecom se opuštamo kroz rad, nagrade, onda se zezamo, djeca da uvijek nešto, nešto smisle, neku kao nagradu ko će šta bolje napraviti i onda se oni takmiče, a mi to podržavamo, i je, uvijek tu bude nekog humora, djeca kod djeca. Ko djeca. Ne, jedno, sad mi kroz taj rad mi djecu našu poznajemo i znamo koji će nešto da, kako bi rekao, da li će nešto da zavrne ili nije, djeca, djeca su djeca. Mislim, svo što im pada na pamet. I onda, mislim, mi volimo što su djeca naša s nama. Jer mi, kroz taj rad, stvarno nam s, radujemo se. I kad trebamo nešto skupa da na, na, napravimo, jer, na primjer, evo, kupe lješnjake, oni imaju svi jednake kante. Ko više nakupi u kanti, to ide na vagu. I vaka se, ko je prva nagrada, druga i treća. Mislim, to je... Tako stimuliramo i zna se kolika je cijena toga rada. Mislim, jer mi djeci ne dajemo ovako novce, nego djeca nama privrede nešto i oni su svjesni toga da te u životu ih morat novce da zaradi. Nema lakih novaca. Ni mi nismo, imali nik, mislim, nismo dobijali da bi, kako bi rekli, mi smo morali naše novce da zaradimo. Sve što imamo, mi smo to pošteno zaradili. Mislim, možemo svakom pogledati uvijek to sve od naših ruku. Ne kažem da nam ljudi nisu pomogli, mi to ne bi mogli bez ljudi, ali bio je većinom, je bio naš rad mislim i mi onda kad, kad ti radiš i kad te ljudi vide da hoćeš raditi da se postane malo te oni gurnu a dovoljno je to malo da te gurnu negdje te vuku za liđa i tako da je ako bismo pogledali selo Čakovci no, općenito, kako biste op ocijenili kvalitetu života ljudi u selu onako i, i sa točke gledišta socijalnog položaja i onako možda društvenog, kulturnog ne znam, druženja ili ljudima. Pa ko ima auto, on si priušti. Mladi koji imaju auto, oni odu. Oni se organiziraju odu, na primjer, utakmica, berak, odu u tom pojece. Ali to je sve, mislim, nije to nešto, ali oni su zadovoljni. I naš mali putuje, ide s njima, ali ovaj, starije je već to problem. Nama nije problem. Imamo svoje auto, skoknemo u grad i onaj je tamo iz grada, mora sa jednog kraja grada, da bi došao u centar, mora upaliti auto. A mi... Isto je 20 km niti velika razlika od od a samo je nama što je da je malo posla da da kažem mislim, mislim zna, ali da je to malo organiziranije to bi bilo još bolje. Djeca se organiziraju, oni se na trebaju treba i negdje otići, oni se skupe niti 3 4, pa odu skupa, mislim. Djeca su snažno a stariji već oni koji su danespo, oni preko 60 godina, oni su zadovoljni da izađu malo na klupu, malo da se o jednim do drugih hodu i to je to. Čovjek uvijek želi više i više. Ako ne želi, ako se samo, kako bi rekao, ako ne, nemaš neke ciljeve, nema smisla. Ali mi smo svjesni da je kriza, da je situacija takva, mladi odlaze, da nemamo ništa nešto puno očekivati. Rekli ste da 16 godina ste u čakovcima, jel vidite neke promjene, ne znam, na bolje ili možda na gore za to vrijeme kad ste tu. Pa jel vidite kako recimo ekonomska kriza ako pričamo o tome kako je pogodila čakovce. Jer ima ljudi koji su puno ljudi napuštale napustala. Da, kriza je kriza je svugdje uzela dana, to nema govora. Još pogotovo gdje su starija obite, domaćinstva tu oni ne mogu pratiti. Gdje je malo neki mlađi, oni odju malo namore, malo uposli se, mlad je, može, kad si mlad može svašta. A ovako, mislim da je, kad smo mi došli, bilo je to malo više naroda, veća komunikacija, sad je to sve. Narod se plaši, nemaš novaca, nemaš mogućnosti, što imaš, što čuvaš, da ne daj Bože, a... Mi kad smo došli, znači, to je bila i veterinarska stanica, koja je nama isto puno, i pošto se poljoprednog, nama je veterinarska, to značilo, a sad, među se ona zatvorila. To je sad sve moraš ići za to Ka Prije bilo u Čakvac, mislim, s te strane je malo stagniralo i išlo unatrag, a sa druge strane, kako bi rekao, čovjek samo teši bolje mogu ne može gledati za sebe, okay. uvijek gledaš bolje i mislim da mi je bolje kako djeca rastu, tak se radoješ što je djeci, pa očekuješ od njih nešto više. I... Da, je netko uh, pitao ovako u, u nekoliko riječi ili u jednoj dvije rečenici da ste opisali svoju obitelj. Gabriela, kako biste opisali obitelj, znači za osobu koja ne zna vašu obitelj, kakvi, kakvi ste vi Emići? Pa, vrijedni, složni, možete i vlato mi smo vrijedni što je supruga rekla složni, pošteni što je najbitnije ja mislim da je poštenje obraz jer mi obraz gradimo ne samo za nas nego za svoju djecu jer to se vuče, ne možete od toga pobjeti, ako ste poštenjiv vrijedan nema tu i onda to sve ide skupa djecu vas pitaš da budu uredni da druge poštivaju, da svakom kažu dobar da nema veze koje nacionalnosti da li je mator, mlad, star mora se stariji poštivati, jer mi smo poštivali, mi očekujemo da je naša djeca, jer bez toga nema budućnosti. Ako vi, ja ne cijenim vas, vi ne cijenite mene, tu nema. Ako samo i poštivate, ako se gledamo samo interes, nećemo daleko dogurati. Gabriela, evo, sad ste opisali obitelj, jer možete mi eno, svakog člana obitelji onako malo okarakterizirati, evo, kakav je vlado? A vlado kakav je? A, on je prvenstveno vrijedan. Ko njega sve prvo mora, prvo je posao na prvom mjestu. Je bi se reklo da je glavo obitelji kako on da, kaže, on je, tako mora biti? Da, on prvi ide, mi svi za njim. <laughs> A sad djecu? A djecu? On, njih je troje, ali sva, svi su različiti. Svako ima neke svoje karakteristike. Ova najmlađa Elizabeta, ona je ovako dosta neozbiljna ali hoće sve po, posluša i napravi, ali ima neke svoje bubice. Koliko koje... godina ima? Ima sad 14 godina. Ona je najs, onako, najsnalažniji vijao sviju. Ona je spremna na sve, ona <laughs> ne preza od ničega, ona će se prvo i posvađati, potući, ali napravit će. I prvo će napraviti, a bi i voli ovako obračunati se sa svima, <laughs> ako i kako moguće. Bruno je srednji, on je 15 godina, ide u srednju školu. On je ovako dosta miran, poučen, slabo priča. U školi dosta dobar, odličan, vrlo dobar. Kako kad, voli nogomet, to mu je najbitnija stvar u životu, trenutno. S njim nema nikakvih problema, on se ne voli svađati, ne voli se tući. Tako da sestra nema konkurenciju veliku. Sestra mu sve odradi. Da, sestra inače za njega i razmišljaju i rade i sve. One. No. Su mu i lijeva ruka. desna ruka. A željana, ona je već 19 godina, ona je ono ozbiljna. Trenutno je na moru, radi. Ona je inače brižna, ona uvijek vodi brigu o njima dvoj mjesa. Svaki dan kad god, kako je otišla, svaki dan na telefonu uvijek pita kako su, šta su. I sad kad je krenula u ono školu, svaki dan je nazvala, rekao, tamo te buš čeka, tamo o, moraš odjevaditi kartu, sve upute. <laughs> ona, ona je kao druga mama njima. Da, tako je mora biti. Da, pošto nismo imali nikoga da ih čuva, ona ih je čuvala. Uvijek smo nešto trebali odraditi, ona je bila budila preko njima. Dobro, kažu da je muškarac glava obitelji, žena je vrat kuda vrat okreće, tamo ide i glava, jel' tako? Vlado, kakva je Gabriela? da je... Jel' ona okreće? Pa moram, uvijek je, ja predložim, ona potvrdi i to funkcionira, jel' ne možemo, mislim, uvijek, uvijek ona kaže potvrdi, mislim, ja vodim ne, može, ne bi bilo to sve da nismo složni i mislim tako i djecu mi uključimo u nekakve odluke ako imamo nešto da je malo ozbiljnije jer to se i njih tiče danas sutra mi se svi uključujemo a ona je vrijedna, brižna i djecu djec vodi brigu o djecu jer ja ne stignem od svog posla ja ne stignem i djeca su prepuštena njenoj blizi, ona to ureduje tak da... je, mislite da je dobro o, Mislim, čujemo od drugih, jer ne moramo mi reći nego od drugih. Čujemo da su djeca uredna, najbitnije uredna, da su i poslušna i dobra, poštivaju svakog i to je. Mislim, to ne bi bilo bez nje, ja ne, nisam stvarno bio mogućno, zvijek sam išao za poslom, posao, posao, egzistencija, a ona je tu bila koja je i radila i vodila brigo djeci. Pa sad bismo pitali malo i djecu. E. E, Dobar ja sam Bruno Emić. E, idem u e, š, e, tehničku školu Nikola Tesla u Vukovaru e, za tehničara za računalstvo. Imam 15 godina, e, treniram nogomet za Hanka vokor 91. E, prije sam išao tu u školu, a sad idem u Vukovaru. Bruno, a evo ako usporediš uh, uvjete za, za mlade, evo, za osobe tvojeg uzrasta u Čakovcima sa uvjetima u Vukovaru. Pa ovdje nema baš puno društva, dvoje, troje djece, ne da se s kim družite, a opet u Vukovaru ima baš dosta društva i prijatelja i bolje dosta u gradu. Uh -huh. Evo sad imaš možda i par prijatelja tu u Čakovcima, kako se vi opuštate, kako družite se kad ste u selu? Pa igramo nogomet, šetamo se, da, igramo nogomet, šetamo se, tako, vozamo se do ostalih sela i tako. Jel ja bih htio jednoga dana nastaviti sa poslov tvojih roditelja i ostati u Čakovcima? Pa možda ako se popravi situacija u Čakovcima, ali mislim da bolje mi je da se ocelim dalje u Vukovar. Pošto ima više posla i... Mogućnosti bolje. više. Ja sam Elizabeta Emić, idem u 7. razred, imam... 12 godina plešem u kudu u čakovcima kako vi provodite svoje slobotne dane evo sad je počela škola ali kad je bilo ljeti što, što vi pa, mladine išli smo sašetati na večer e, pa smo se tako i preko dana išli smo na bazene sa svećenikom išla sam u nizozemsku sa školom. Kažu roditelji da puno njima pomažete. Je to istina? Da. <laughs> Šta voliš raditi? Evo od poslova u, po, po obiteljskom gospodarstvu, koje su tvoje obaveze? Spremanje pokući. A ono sa pčelama? Vrcanje. A kupljenje lješnjaka? Pa ono. <laughs> <laughs> Dobro, hvala. Zahvaljujem i svim slušateljima našeg radija. Pratili ste emisiju obiteljskog gnjezda. Bili smo u gostima kod obitelji Vladimira i Gabriele Emić iz Čakovaca, koji grade svoj život na trudu i poštenju, a tako odgajaju i svoju djecu. Emisiju pripremila Lesja Mudri, Tonski obradio, Robert Pavelić. Sve najbolje i do novih susreta na Valovima, Radija Srijem.